Otoitza Naita eskoak doguz asarreak Bakotxak bere erara uste dogulako Eta ustea alkarren zerbitzura barik Besteak azpian hartzeko darabilgulako Ez da hau zogan ikusten dogunak Jesus Espirituaren eraginez Aitxaren esanetara zagozalako Eta horrela bako bere izan tasunetik, alkarregaz jainko bakarra gertzen zarelako. Ez dugunai besteak menperatzeko almenik, besteak konbentzitzeko arrazoidik. Gura doguna ausera, Jesus, munduari bizria emotera bialdu gaizu